Я роздумував про те, що колись цей процес настане і в Україні, але вже тоді я починав розуміти, що то буде дуже болісний, чи може навіть катастрофічний процес. За кілька років це стане темою мого поглибленого дослідження, що затягнеться на чверть століття і, по суті, стане причиною мого безкомпромісного конфлікту з Брежнівською державою. Париж оглушив і засліпив нас своєю величчю, карколомним теплом життя, сяйвом реклам, гостинністю ресторанів і готелів. Приймали нас усюди дуже привітно, з великою цікавістю, адже ж ми належали до першої хвилі радянських туристів. Про нас багато писали газети, чомусь називаючи радянською буржуазією. Я навіть не здогадувався, що належу до радянської буржуазії, і мені від того було смішно. Хай лишаються поза моїми сторінками музеї та собори, навіть незабутній Лувр. Розповів лише епізод, що стався в російському кабачку на Монмартрі. Кабачок називався іменем його господаря – Ваня. Хто б це міг у нічному Парижі, потрапивши до Франції всього на три доби, спати? Звісно, ми вирішили блукати містом до ранку. Розбилися на невеличкі групки, в яких були свої добровільні гіди французи з емігрантів пореволюційних, чи може навіть повоєнних. Ми з Євгенією Васильівною якось непомітно для себе опинилися в різних групах. Власне, я потім зрозумів, що двоє братів-вірменів ніби не нароком відтерли мене від туристського загалу, і ми пішли в трьох повнічні кафе й ресторани на Монмартр. Якщо не кривити душею, то ці брати-вірмени мали завдання домогтися, аби я залишився на заході». Згодом вони сказали мені про це відкритим текстом, але розповідати про цей інцидент не цікаво. Відзначу лише, що хлопці були досить коректні, і коли зрозуміли, що я морально не готовий до того, чого вони від мене хотіли, відразу припинили свої домагання. Зрозумівши, з ким маю справу, я все одно не міг їх покинути, бо не знайшов би дороги до готелю. Через це вирішив скористатися гостинністю. Часом до мого мозку шкреблася думка – що зі мною може скоїтися щось дуже неприємне. Ну, скажімо, захоплять мене силу місь, і тоді доведеться боротися за повернення на батьківщину. Та цього, звичайно, не сталося. Далі чемної пропозиції вербувальники не пішли і нічим мені не погрожували. Ба більше, аби згладити неприємне враження від своєї пропозиції, вони були щедрі й гостинні. Завівши мене до кабачка Ваня, замовили по чарці горілки та російську закуску, оселедець сулією і цибулею. Ми посідали за столиком у самому кутку. Хлопці розповіли мені свою невеселу історію. І вони, і їхні батьки ще до війни були французькими громадянами, але жили в Радянському Союзі. Коли почалася війна, їх інтернували і отримували в концтаборі десь біля Магадана. Особливих жорстокостей вони не зазнали, але набачились там жахів, із якими пізніше довелося познайомитися і мені. Та поки що я був насторожений, обережний, розумів, що цим людям немає за що дякувати радянському урядові, через те ворожості до них не відчував, хоча на мій погляд вони були буржуями, мали в Парижі власний ювелірний магазин. У Кабачкування я опинився на 13-й день після того, як у всьому світі була оприлюднена закрита промова Хрущова на 20-му з'їзді. Отож цілком природно, що наша розмова точилася довкола цієї теми. Брати приймали головні ідеї цієї промови, навіть вважали, що вона недостатньо розкриває жахливу правду. В концтаборах, за їхніми словами, гинули не сотні тисяч, як запевняв Микита Сергійович, а мільйони, десятки мільйонів. Тоді мені це здалося перебільшенням, але їхнє схвальне ставлення до промови Хрущова мені подобалося. Та ось двері кабачка з хряском розчинилися, і до нього вірвалася ватага дебелих хлопців, що досить пристойно розмовляли російською мовою. Один із них, якого називали Володою, неприємно зиркнув на нас і демонстративно покликав своїх товаришів до протилежного кутка. Мої гіди, зрозумівши, що це не пройшло повз мою увагу, помітно зніяковіли і навіть розгубилися. А хвилин за п'ять Володя підійшов до нашого столика і запитав мене, ти коли виїхали з Росії? Я розумів, що під Росією він має на увазі Радянський Союз, але в ті часи на цю дрібницю ми менше звертали уваги, ніж сьогодні. Далі подаватиму діалог українською мовою, хоч розмова, звичайно, відбувалася російською. «Кілька днів тому, – відповів я, – він застиг переді мною з виряченими очима, а відтак ухопив мене за руку і потягнув до свого столика. Погану компанію вибрав, – зауважив він, – посидіть з нами. Стіл був чималий, за ним сиділо близько десятка хлопців. Горілки вони не брали, задовольнялися чаєм. За кілька хвилин з'ясувалося, що це були паризькі таксисти». Таксистами були і їхні батьки – офіцери російської армії, що потрапили до Парижа після поразки в громадянській війні.